Розділ одинадцятий. Є місця, де на зміну пір року вказують перелітні птахи або припливи та відпливи. Тут у нашому маленькому містечку ця роль належала туристам. Спочатку в яскравих плащах із поїзда або з машин витікали несміливі людські струмочки, стискаючи в руках путівники і членські квитки національного трасту. А коли повітря прогрівалося, сезон доходив розпалу, автобуси з щепинням заповнювали всі вулички, американці, японці – та інші групи іноземних школярів усіювали весь периметр замку. У зимові місяці мало що було відчинено. Багатші власники крамниць проводили ці довгі похмурі дні в заміських будинках за кордоном, а стійкіші відвідували різдвяні заходи, крамаріюючи на святкових концертах у парку чи на ярмарку ремесел. Та коли температура піднімалася, паркованки біля замку наповнювалися транспортними засобами – у місцевих пабах замовляли обід орача, і за декілька сонячних тижнів місто знову перетворювалося з сонного базарного містечка на традиційне англійське туристичне місто. Я піднімалася на пагорок, оминаючи перших у цьому сезоні туристів, які притискали до себе свої гаманці на пасах і гортали путівники, тримаючи на поготові фотоапарати, що от-от закарбують від замку навесні. До декого я всміхнулася, інших сфотографувала. Дехто з тутешніх мешканців скаржився на туристичний сезон. Через затори, переповнені громадські туалети, дивні замовлення в кав'ярні, булочка з маслом. У вас немає суші, а роли є? Але не я. Мені подобалось дихати іншим повітрям і спостерігати за життям, віддаленим від мого власного. Мені подобалось чути акценти і вгадувати, звідки приїхали їхні власники, вивчати одяг людей, які ніколи не бачили каталогу Next, і не купували пачку трусів у Маркс і Спсер. Маєш бадьорий вигляд, сказав Віл, коли я кинула сумку в передпокої, і слова ті прозвучали немов образа. Бо це відбудеться сьогодні? Що сьогодні? Наша прогулянка? Ми беремо Натана та їдемо дивитися кінні перегони. Віл і Натан перезирнулись, а я мало не розсміялася. Вже була така рада, заваживши, як погідно на дворі. Тільки на побачення сонце вже знала, все буде добре. Перегони? Еге, перегони без перепон. Я виняла з кишені блокнот. Лонгфілд. Якщо поїдемо зараз, то встигнемо туди якраз на третій забіг. І я зробила п'ятифунтову ставку на перемогу або призове місце з вабливого, тож нам краще поквапитись. Перегони. Так, Ната ніколи на них не був. На честь цієї події на мені була моя блакитна стьобана мені сукня, на шиї шалики з малюнком кінських водил по краях і пара шкіряних чобіт для верхової їзди. Він уважно вивчав мене, а потім розвернув свій візок і відхилився, щоб краще бачити свого доглядача. Ти давно цього хотів, правда, натане? Я подивилась на натана. Так, промовив він і сліпуче всміхнувся. Так, справді, їдьмо до коників. Звичайно ж, я попередила його. Подзвонила йому в п'ятницю та запитала, коли зможу позичити його на день. Тренери погодилися платити йому понаднормово. Вілова сестра поїхала до Австралії, і я думаю, вони хотіли бути впевнені, що хтось розумний буде супроводжувати мене. Але я не була певна, що ми зробимо це до неділі. Це здавалось ідеальним початком. Гарний день, менше як за півгодини їзди. А що, як я скажу, що не хочу їхати? «Тоді ти будеш винен мені сорок фунтів», – сказала я. «Сорок фунтів? Як ти це порахувала?» «Мій виграш. П'ять фунтів у ставці на перемогу або призове місце. Вісім до одного. Я знизила плечима. Звабливий – це безпрограшний варіант». Мені здавалося, що я вивела його з рівноваги. Натан ляснув долонями по колінах. «Звучить переконливо. Ще й день погожий», – сказав він. «Спакувати обід?» «Ні», – відповіла я. «Там є гарний ресторан. Коли мій кінь прийде перший, з мене – обід». «А ти часто ходиш на перегони?» – спитав Вілл. І перш ніж він зміг сказати щось іще, ми загорнули його в куртку, і я вибігла на двір, щоб розвернути машину. Я все спланувала. Однієї чудової сонячної днини ми приїжджаємо на іподром. Там, на блискучих довгоногих рисаках повз нас проноситимуться жакеї в яскравому вбранні. Можливо, там буде духовий оркестр, або й навіть два. Трибуни повнитимуться радісними людьми, і ми знайдемо місце, звідки будемо розмахувати виграшними квитанціями. Віллі в дух конкуренції завдасть йому часу, і він не зможе опиратись бажанням все прорахувати і виграти більше, аніж Натан чи я». Я продумала все, а потім, коли нам набридне дивитись на коней, ми підемо в хороший ресторан на іпподромі і смачно пообідаємо. А варто було послухати батька. Хоче знати, що таке тріумф надії над досвідом, запитав він. Це планування веселих вихідних для родини. Усе почалося з паркування. Ми доїхали туди без пригод. Я вже мала якусь певність, що ВІЛ не перевернеться, якщо їхатиму швидше, ніж 15 годин. Миль на годину. Я перевірила маршрут у книгозбірні і майже всю дорогу весело щебетала, коментуючи красиве блакитне небо в сільській місцевості та відсутність заторів. На виході на іпподром черги не було, а він сам, треба визнати, був трохи меншим, ніж я сподівалась, а парковинка була позначена. Одначе, ніхто не попередив мене, вона була на траві, ще й на траві, по якій часто їздили тієї вологої зими. Ми знайшли місце, це було неважко, адже паркованка була наполовину порожня, і майже відразу після того, як ми опустили пандус, Натан стривожився. «Тут надто м'яко», – сказав він, «віл загрузне». Я подивилась на трибуни. «Якщо ми зможемо добратись до доріжки, все буде гаразд». Цей візок важить тонну, сказав він, а туди футів із сорок. Та ну, ці візки мають бути розраховані на м'яку землю. Я обережно опустила візок, а колеса відразу вгрузили на кілька дюймів. Він нічого не сказав, він зніяковів і мовчав більшу частину півгодинної їзди. Ми стояли поруч із ним і налаштовували візок. Зайнявся вітер і щоки Віла порожевіли. «Ходімо», мовила я, «ми зробимо це самі». Я була переконана, що ми зможемо дістатись туди без сторонньої допомоги. Ми нахилили віло назад. Я взяла одну ручку, а Натан взяв другу. І ми потягнули візок до доріжки. Ми рухалися повогом, не останньою чергою, тому що я постійно зупинялася, бо в мене боліли руки, і мої новесенькі чоботи вкрилися товстим шаром бруду. Коли ми нарешті дісталися до алеї, вілове покривало трохи сунулося, і якимось чином попало між колеса, один край подерся і забруднився. Не хвилюйся, сухо проказав Віль це всього на все Кашемір. Я не звернула на нього уваги. Добре, ми зробили це, тепер попереду найцікавіше. Отак найцікавіше попереду. Хто додумався поставити на іподромі турнікети? Натовп людей їм, напевно, не загрожувало таке враження, наче море шанувальників могло скандувати імення скакового коня, погрожуючи заворушенням, якщо любий Чарлі не виграє в третьому заїзді загнати працівниць тайні в загін. Ми з натоном подивились на турнікет, відтак на візок, а потім одне на одного. Натан підійшов до каси і пояснив касирці нашу ситуацію. Вона нахилила голову, щоб подивитись на віла, і вказала нам на дальній кінець трибуни. Вхід для інвалідів он там, сказала вона. Вона проказала інваліди так намов брала участь у конкурсі дикторів. До місця було добрячих 200 ярдів. До того часу блакитне небо раптом посіріло і знявся несподіваний шквал. Ясна річ, парасольки я не мала. Я безугало весело коментувала, як це смішно і як безглуздо, що в мене в самої стали в'янути вуха. "Кларк", сказав нарешті Віл. "Охолонь, добре? Ти мене втомлюєш. Ми купили квитки на трибуни і відчули слабке полегшення, коли нарешті туди дістались. Я викотила віла, вкриту зону якраз біля основної стійки. Доки Натан наливав вілові щось попити, я могла роздивитися інших любителів верхогонів. Унизу трибуни було досить приємно, незважаючи на краплі дощу. Над нами, на заскленому балконі, чоловіки в костюмах передавали жінкам в ошатному вбранні келихи шампанського. Там здавалося тепло і затишно, і я припускала, що це вібзона, на яку в прескуранті в касі була захмарна ціна. Ті люди мали маленькі значки, вишиті червоною ниткою, що засвідчували про особливий статус. На секунду я задумала, чи не перефарбувати нам наші блакитні значки, але вирішила, що що як ми тут єдині з інвалідним військом, то це впадатиме в очі. Поруч із нами, стискаючи пластикові горнятки кави та пласкі пляшки, стояли чоловіки в костюмах і жінки в елегантних твідових пальтах. Вони мали трохи буденніший вигляд і значки в них теж були блакитні. Я подумала про це, очевидечки тренери, стайничі та інші люди, які мають стосунок до коней. Біля трибуни поряд з маленькими блідими дошками стояли букмекери і так дивно розмахували руками, що я нічого не розуміла. Вони черкали нові комбінації цифр і витирали їх. Знов писали, та знов рукавами витирали. А далі, немов пародія, на класовий поділ, навколо парадного кола стояла група чоловіків у смугастих сорочках поло, які стискали бляшанки з пивом. Здавалося, це якийсь пікнік – Їхні голені голови виказували в них військових. Періодично вони починали співати чи галасувати, або й передиратися та хапати один одного за шию. Коли я проходила повз і в туалет, вони стали свистіти мені вслід через мою коротку спідницю. Я виявилась єдиною людиною на трибунах у спідниці. І я за спиною показала їм середнього пальця. Та коли семеро чи восьмеро коней почали обганяти один одного, військові втратили цікавість до мене, полізли на трибуни і стали готуватися до наступних перегонів. А тоді невеликий натовп навколо нас зарівів так, що я спіскочила – це коні вибігли зі стартових воріт. Я стояла завмерши і дивилася їм навздогін. Неймовірна кінська сила, відчайдушні зусилля яскравих чоловіків у сідлах, кожен з яких прагнув перемоги, кидали мене в захват. Коли переможець перетнув фінішну лінію, годі було стриматись і не заверещати. Ми дивилися кубок сестер Вуда, а потім перегони новачків. І надав, виграв шість фунтів, зробивши невелику ставку. він відмовився ставити. Він мовчки дивився кожен забіг, втиснувши голову у високий комір своєї куртки. Я подумала, що, мабуть, він нікуди не виходив надовго і на перший раз уже досить з нього. Проте вирішила, що просто не буду визнавати цього. Думаю, це твій забіг? «Кубок Гемфорта», – сказав Натан, поглядаючи на екран. «На кого ти, кажеш, поставила? На звабливого? Він усміхнувся. «Я й гадки не мав, наскільки це більше задоволення ставити, коли ти бачиш коней». «Знаєш, я не казала тобі цього, але я ніколи раніше не була на верхогонах», – сказала я Натанові. «Ти знущаєшся з мене?» «Я зроду навіть не їздила на коні. Моя мама боїться їх, вона навіть до стані ніколи мене не водила». «Моя сестра має двох біля Крайстерча. Вона поводиться з ними, як з немовлятами. Усі гроші йдуть на них. Він знизав плечима. Вона навіть не з'їсть їх, коли час їхній настане». Він звернувся до нас. «То скільки заїздів буде потрібно для того, щоб переконатися, що давнішні амбіції задоволено?» «Не будь таким сердитим. Кажуть, треба все один раз спробувати», – відповіла я. Думаю, кінні перегони якраз підходять до категорії все окрім інцесту й костюмованих танців Ти ж завжди кажеш мені розширювати свій круговид Тобі все подобається, сказала я, і не прикидайся І тоді вони зірвалися з місця У звабливого було скуче фіолетове сідло з жовтим ромбом Витягнувши вперед голову, він стрімко нісся вздовж білого парапету «Давай!» – несподівано для самого себе, закричав Натан. Стиснувши кулаки, він пильно стежив за конем, що мчав на великій швидкості по дальній стороні треку. «Давай, звабливий!» – закричала я. «Від тебе залежить наш обід!» Я спостерігала за ним. Він марно силкувався обійти суперників. Його ніздрі розширювалися, вуха притиснулось до голови, моє серце вискакувало з грудей. На останньому фарлонгу мій запал почав згасати. «Гаразд!» «Кава!» – сказала я. «Хай буде кава!» Навколо мене на трибунах лунали крики. За два місця від нас трибала дівчина. Вона аж захрипла. Я усвідомила, що стою на вшпиньки. І тоді я подивилася вниз і побачила, що очі Віла були заплющені, а між бровами залягла зморшка. Я одірвалася від треку і опустилася навколішки. «Віле, все гаразд?» – запитала я, наближаючись до нього. «Тобі щось потрібно?» Мені довелось кричати, щоб перекрити галас. «Віськи», – сказав він, – «багато». Я витріщилась на нього, і він звів очі. Він здавався надто знудженим. «Ходімо пообідаємо», – промовила я до Натана. Звабливий, той чотириногий самозванець перетнув фінішну лінію шостим. Прозвучало ще одне привітання, і диктор оголосив. «Пані та панове, переконливу перемогу, здобула любов до леді. Вона на першому місці. Далі йде зимове сонце, а барні Рабел, відстоюючи на два корпуси, на третьому місці». Я штовхнула вів візок через натовп байдужих людей, навмисно наїжджаючи на п'яти, коли вони не зреагували на моє друге прохання. У ліфті він промовив до мене Отже, Кларк, ти винна мені сорок фунтів? Ресторан був відремонтований, і їжа була під егідою телевізійного шеф-кухаря, чиє обличчя дивилося на нас із плакатів навколо іподрому. Я заздалегідь переглянула меню. Фірмовою стравою є качка в айпальсиновому соусі, звернулася я до двох чоловіків. Це, мабуть, ретро в стилі 70-х. Як і твій прикид, сказав Вілл. Подалі від холоду і від натовпу Вілл здавалося трошки повеселішав. Замість того, щоб поринати у свій світ самотності, він почав роззиратись довкола. Мій шлунок у передчутті чудового гарячого обіду забурчав. вілова мама не дала нам по 80 футів на витрати. Я вирішила заплатити за свою їжу сама і показати чак. Тому не боялася і збиралася замовити собі все, чого душа бажала. Смажену ретро чи щось таке. «Ти любиш їсти в ресторані, Натане?» – запитала я. «Я більше полюбляю пити пиво і брати їжу з собою», – відповів Натан. «Хоча сьогодні залюбки піду». «Віли, а коли ти востаннє виходив на обід?» Віл і Натан перезирнулись. «Я такого не пам'ятаю», – сказав Натан. «Дивно, але я не надто люблю, коли мене годують із ложечки присторонніх. Тоді ми сядемо за столик, де ти дивитимешся у протилежний від зали «Бік», – сказала я». Я це передбачила, І якщо там будуть якісь знаменитості, то ти їх не побачиш. Бо на невеликому епідромі в березні місяць болото селеча знаменитостей. Ти нічого мені не зіпсуєш, віле трейнер, – попередила його я, коли двері ліфта розсунулись. Востаннє я їла поза домом на дні народження чотирирічних дітей на боулінгу у Гелсбері. І там усе було в клярі, навіть діти». Ми котили візок коридором по килимовому покриттю. Ресторан містився вздовж однієї з його сторін, за скляною стіною, і я бачила, що там було багато вільних столиків. У мене забурчало в животі. «На добрий день!» – привіталась я, підійшовши до стійки реєстрації. «Я хотіла б столик на трьох, будь ласка». «Будь ласка, не дивися на віла!» – поглядом благала я жінку. «Не змушу його почувати сніяково, важливо, щоб йому тут сподобалося». «Значок, будь ласка», – сказала вона. «Вибачте, що?» vip віп-зони». Я здивовано поглянула на неї. «Цей ресторан тільки для власників віп-значка». Я оглянулася на Віла і Натана. Вони не могли мене чути, просто чекали. Натан допомагав Вілу зняти пальто. «Е, я не знала, що ми не можемо поїсти де завгодно. У нас є блакитні значки». Вона всміхнулася. «Вибачте», – сказала, – «тільки власники віп-значків. Це зазначено у всіх наших рекламних матеріалах». Я глибоко вдихнула. «Гаразд, чи є тут які-небудь інші ресторани?» «У наші нашій звичайній їдальній, гадаю, йде ремонт, але тут є кіоски вздовж трибун, де ви можете купити щось поїсти». Вона завважувала зняковілість на моєму обличчі і додала – Кіт у мішку, досить непогане місце, смажена свинина в булці, яблучний соус, кіоск? Так. Я нахилилась до неї. Будь ласка, попрохала я, ми приїхали здалеку, і мій друг недобре мається на холоді. Чи можна якось дістати столика тут? Нам потрібно відвести його в тепло. Дуже важливо, щоб у нього був гарний день. Вона покривилась «Мені дуже шкода», – сказала жінка «Я не можу ігнорувати правила Проте внизу є зона для відпочинку інвалідів Де можна зачинити двері Трек, певна річ, і звідти не видно Але там досить затишно Є обігрівачі і таке інше Ви могли б там поїсти Я вирячилась на неї Відчувала, як угору від моїх гомілок повзе напруга. Я думала, що з Я подивилася на її бейдж «Шерон», – мовила я Тут же ж багато вільних столиків. Природно було б краще, щоб за ними хтось сидів, аніж щоб половина з них порожніла. Невже це через якісь дивні класові правила у вашій інструкції? Її усмішка виблискувала під електричним світлом. Мадам, я пояснила вам ситуацію. Якщо ми послабимо правила для вас, нам доведеться робити це для всіх. «Але в цьому немає сенсу», – сказала я. «Дощовий полудень, понеділка. У вас є вільні столики. Ми хочемо купити поїсти. Доволі дорогу їжу із серветками та всім іншим. Ми не хочемо їсти свинячі рулетики і сидіти в гардеробі без вікон. Хоч би як затишно там було». Відвідувачі почали повертатися в наш біг. Їх зацікавила суперечка біля дверей. Я бачила, що віл тепер збентежений. Вони знати нам зрозуміли, що щось пішло не так. Тоді вам варто купити значок віп-зони. Добре. Я полізла в сумку і почала там нишпорити, шукаючи свого гаманця. Скільки коштує значок віп-зони? Звідти вилетіли серветки. Старі, автобусні квитки і томасова машинка. Мені було байдуже. Я збиралась шикарно пообідати в ресторані. Ось, скільки? Ще десять? Двадцять? Я тицнюла на жменю купюр. Вона подивилась на мою руку. «Вибачте, мадам, тут ми не продаємо значки, це ресторан, вам доведеться звернутися до каси». «Тієї, що по другий бік дрому? «Так, ми вирячились одна на одну», – почувся голос Віла. «Луїзо, ходімо». Я відчула, як мої очі раптово наповнюються слізьми. «Ні», – промовила я, – «це смішно, ми стільки їхали, побудьте тут, а я піду куплю нам усім значки зони і тоді пообідаємо». Луїзо, я не голодний. Усе буде добре, коли ми поїмо. Ми подивимося на коней, все буде добре. Натин ступив уперед і поклав руку мені на плече. Луїзо, я думаю, ВІЛ просто хоче повернутись додому. Ми привернули до себе увагу всього ресторану. Погляди відвідувачів пробігали повз мене, зупинялися на вілове І затьмарювалися слабкими виявами жалю або й навіть огиди. Я це відчувала, я відчувала, що це був геть чисто провал. Я подивилася на жінку, якій не забракло совісті, принаймні з віти, коли Віл заговорив. Ну, дякую, сказала я їй, дякуємо, що були такі скажено люб'язні. Кларк. У голосі Віла вчувалося попередження. «Я дуже рада, що ви так ідете на зустріч клієнтам. А вже ж я рекомендуватиму вас усім, кого знаю». «Луїзо!» Я схопила сумку і засунула її під пахву. «Ви забули свою машинку!» – крикнула вона, коли я пролетіла крізь двері, які Натан відчинив для мене. «Їй теж потрібен той клятий значок?» – огрзнулася я пішла в ліфт. Ми спустилися мовчки, більшу частину короткого шляху, і я намагалася перестати труситися від люті, коли ми спустились натон пробурмотів. Мабуть, треба щось купити в кіоску? Минуло вже кілька годин відтоді, як ми їли, він подивився на віла, і я зрозуміла, кого він мав на увазі. Чудово, весело погодилася я перевела дух, я хочу чогось грусткого. Може, посмажені свинині? Ми замовили три булочки зі свининою, піджаркою та яблучним соусом. І просівши під смугастим тентом, це все з'їли. Я сіла на невелику сміттєву урну й опинилася на одному рівні з вілом. Я давала йому невеличкі смарточки м'яса, попередньо подрібнивши їх пальцями. Дві жінки за прилавком удавали, що не дивляться на нас. Я бачила, як кутиками очей вони спостерігають за вілом, час від часу, що збурмочичи одна до одної. Коли думали, що ми не дивимося... Я майже чула, як вони кажуть, бідолашний чоловік, яке жахливе життя. Я глянула на них, як вони могли так дивитись на нього. Не хотілося думати, як почувався ВІЛ. Дощ ущух, але відкритий для всіх вітрів і подром, раптово став безрадісним. На його коричнево-зеленій поверхні валялися викинуті квитанції, а, видно, коло стало пласким і порожнім. Відколи почало дощити, парковинка спорожніла, і вдалені ми могли чути тільки спотворений звук гучномовця, коли він оголошував новий забіг. «Може, поїдемо додому?» – запропонував Натан, витираючи рота. «Було б добре, але ж ми не хочемо потрапити в затор». «Чудово!» – я скрутила свою паперову серветку і жбурнула її у відро на сміття. Віл викинув третину своєї булочки. Йому не сподобалось?» – запитала жінка, коли Натан покотив Віла по траві. «Не знаю, може б йому більше сподобалось без гарніру?» – зроззяв, проказала я кинула злишки в сміттєві відро. Однак дістатись до автомобіля та піднятись до пандуса виявилось нелегко. За ті кілька годин, що ми провели на іподромі, машини під'їжджали і від'їжджали, тому паркованка перетворилась на справжню багнюку. Навіть із новою вражаючою силою і моєю допомогою ми не подужали проїхати і півгазону до машини. Колеса війська буксували, скрипіли, і ми не могли рушити з місця і на кілька дюймів. Наші знатно Натаном ноги ковзали в багні, на взуття налипав брус. Нічого не вийде, сказав Віл Я не хотіла його слухати Я не хотіла думати, що цей день так жахливо закінчиться Думаю, нам потрібна допомога, промовив Натан Я не можу навіть викотити візок на стежку Він застряг Віл голосно зітхнув Я його ще ніколи таким не бачила Віле, я міг би перенести тебе на переднє сидіння Якщо його трохи відхилити назад А тоді ми з Луїзою зможемо забрати візок він крізь зуби пробурмотів, ви б ще пожежників викликали. Вибач, друже, сказав Натан, але ми з лу самі не впораємося. Лу ти гарніше за мене, іди на приведа ще кілька пар рук. Він заплющив очі, стипив зуби, а я побігла до трибуни. Важко повірити, що так багато людей могло відмовитися допомогти, коли мова зайшла про інвалідний візок, що застряв у багні. Особливо, коли крик про допомогу лунав із вуз дівчини в міні спідниці, яка мило всміхалася. Я, звичайно, не дуже розуміюся з незнайомими людьми, але відчай зробив мене безстрашною. Я ходила від групи до групи любителів верхогонів з проханням просто приділити мені кілька хвилин і допомогти. Вони дивилися на мене і на мій одяг так, наче я заманюю їх, Якусь пастку. Це для чоловіка в інвалідному візку, прохала я, він застряг. «Ми чекаємо наступного етапу», – казали вони. «Або пробачте, або я мушу бути тут до пів на третю. Ми зробили ставку на цього коня. Я навіть думала попрохати жокея або й двох. Та коли підійшла до загону, то побачила, що вони ще менші за мене. Коли я дійшла до парадного кола, то шаленіла від люті. Підозрюю, що я навіть шкірилась до людей, а не всміхалася. І як-то вже зраділа, коли побачила парубків у смугастих сорочках полу. На їхніх спинах було написано – Остання межа Марки, і вони судомно стискали бляшанки з-під пива Пліснер і Тенец Екстра. З акценту я зміркувала, що вони десь з північного сходу, і з вигляду їхнього було знати, що останню добу поробота не просихала. Вони зраділи, коли я підійшла, і я боролася зі спокусою знов показати їм пальці. «Сонечко, а не всміхнися, у Марки останні пароботські вихідні. Не зрозуміло пробурмотів один із них, кладучи руку мені на плече». «Сьогодні понеділок», – я забрала руку. «Жартуєш? Уже понеділок?» Він похитнувся. «Ану, поцілуй його!» «Насправді, – почала я, – я хочу попрохати вас про допомогу!» «Усе ще завгодно, Китю!» Він хтиво підморгнув. Його товариші хиталися навколо нього, мов водорості. «Та ні, справді, мені потрібно, щоб ви допомогли моєму другові біля автостоянки!» «Шкода, але я не певен, що здужує допомогти йому, Китю!» Гей ви, Марки, почався наступний забіг. Ти робив ставку? Я, здається, робив. Вони повернулись назад до треку, втрачаючи до мене цікавість. Я оглянула паркованку і уздріла згорблену постать Віла і поруч Ната, на якій селкувався витягнути його візок. Я уявила, як повертаюся додому і розповідаю Віловим батькам, що ми кинули супердорогий візок на парковці. І тут я побачила татуювання. Він солдат, вигукнула я. Колишній солдат. Один за одним вони повернулися. Його було поранено, в Іраку. Ми просто хотіли добре провести час, але ніхто не хоче нам допомогти. Я відчула, як на очі навертаються сльози. «Ветеран? Ти серйозно? Де він?» «На парковці. Я просила багато кого, але ніхто не хоче допомогти». Здавалося, їм знадобилося хвилина чи дві, щоб перетравити те, що я сказала. Але потім вони ошелешено подивились один на одного. «Ну, мо, хлопці, так не може бути». Парубки похитуючись пішли за мною. Я чула, як вони перемовляються поміж себе, бурмочучи. Кляті цивільні, вони не уявляють, як це. Коли ми прийшли, Натан стояв за вілом. Голова віла ще глибше втиснулася в комір його куртки. Було холодно, і Натан прикрив вілові плечі ще однією ковдрою. «Ці дуже приємні джентльмени запропонували нам допомогу», – сказала я. Натан дивився на бляшанки з пивом. Я мала визнати, вони були не дуже схожі на лицарські обладунки. «Куди його доставити?» – спитав один із них. Решта стояла навколо віла, привітно киваючи. Один запропонував йому пиво, очевидічки не розуміючи, що той не може його взяти. Натан жестом казав на авто. «Та ж назад у машину, але для цього треба доправити його до трибун, а потім машину розвернути». Не треба цього робити, сказав один, ляскаючи нато на по спині. Ми можемо доправити його до вашого автомобіля. Еге, хлопці? Усі дружно погодилися, вони поставали навколо візка. Я вагалася. Не знаю, його нести досить далеко, наважилася я заперечити, і візок дуже важкий. Вони були п'яні, як ніч, дехто з них заледве тримав свою бляшанку, котрий стиснув пиво мені в руку. «Не хвилюйся, кицю! Для друга солдата – все, що завгодно! Ми не покинемо тебе тут приятелю, своїх ми ніколи не покидаємо!» Я побачила нато нове обличчя, люто похитала головою. Він, здавалося, не міг взагалі нічого сказати, він просто був похмурий. А коли чоловіки обступили візок і з криком підняли його вгору, він стривожився. «В якому полку, Люба?» Я спробувала сміхнутися, перебираючи в пам'яті назви. «Стрілецький», – відповіла я. Одинадцятий – Стрілецький. «Я не знаю такого, – упав у річ інший. Це новий полк, – промемрила я. Цілком таємний, розташований в Іраку. Їхні кросівки ковзали в багнюці, і моє серце закалатило. Воно підняла віллю в візок на кілька дюймів над землею, наче першес. Натан побіг по вілову сумку, відчиняючи перед нами дверця та автівки. Хіба ці чоловіки навчалися в катерику?» Так, відповіла я, а потім змінила тему. То хто з вас одружується? Ми обмінялися номерами телефонів. Вони скинулися і запропонували нам майже 40 фунтів у фонд реабілітації ВІЛА. Та перестали наполягати тільки тоді, коли я сказала, що хай краще вип'ють за нас. Я повинна була поцілувати кожного з них, поки нарешті позбулася Марки та його товаришів. І поки скінчила в голові від випарів алкоголю, паморочилась. Я махала їм, коли вони йшли до трибун, доки Натан не змусив мене сигналом клаксона сісти в машину. Вони допомогли? Хіба Ні? Раділа я, вмикаючи запалювання. Довготелесий впустив мені пиво на праву ногу. У паворіч віл. Смердить тепер. Не можу повірити, промовив Натан, коли я нарешті повернула в бік головного входу. Дивися, там ціла паркованка для інвалідів прямо біля трибун, і вона заасфальтована. Решту дня він мовчав. Він попрощався з Натаном, коли ми відвезли його додому, а потім замовк і мовчав усю дорогу до замку. На дворі похолоднішило і поменшило машин. Нарешті я припаркувалась на дворі біля флігеля. Я опустила Віллі візок, завезла його всередину і зробила йому теплою чаю. Далі перевдягнула та перевзула його. Кинула заляпані пивом штани у пральну машину, розпалила камін, щоб він зігрівся. Потім увімкнула телевізор і затулила штори, щоб у кімнаті стало залежно. Затишніше. Та тільки тоді, коли сиділа з вілому вітальні, попиваючи свій чай, я зрозуміла, що мовчав він не через утому і не тому, що він хотів подивитись телевізор, він просто не розмовляв зі мною «Щось сталося?» – запитала я, коли він не відповів на мої треті зауваження щодо місцевих новин «Ти мені скажи, Кларк» «Що?» «Ну ти знаєш про мене все, ти розкажи мені» Я витріщилась на нього Мені шкода, нарешті сказала я. Знаю, що сьогодні не вийшло так, як я планувала, але це просто мало бути хорошим пікніком. Насправді я думала, що тобі сподобається. Я не перестала казати, що він був дуже сварливий, що уявлення не мав, крізь що я пройшла, щоби він спробував, щоби він добре провів час. Одначе він навіть не намагався добре його провести. Я не сказала йому, що якби він дозволив мені купити того дурнуватого значка, ми б могли добре пообідати і забути про все інше. Це моя думка. Що? Що ти нічим не відрізняєшся від інших? Що ти маєш на увазі? Якби ти, Кларк, спробувала запитати мене, якби ти захотіла порадитись зі мною щодо цієї веселої прогулянки, я б розповів тобі, я ненавиджу коней і верхогони, завжди ненавидів, але ти навіть не намагалась запитати мене. Ти сама вирішила, що я маю робити, взяла і зробила це. Ти зробила так, як робили всі інші, ти вирішила за мене. Я проковтнула образу, я не хотіла, але ти це зробила. Він розвернув свій візок подалі від мене, і за кілька хвилин мовчання я зрозуміла, що мене звільнено.